Josep Pedrals és el ben sonat. Bona tarda. Molt bona tarda. Tadiana. Com anem? Molt bé. Vas veure el partit bé. del Barça, eh? Sí Sí, sí, sí. El vaig anar a veure al bar de, del barri perquè s'envia anat llum a casa i vaig estar envoltat d'uns personatges molt curiosos que encara no havia vist mai a la vida del meu barri. Vull dir és uh -huh. curiós perquè, com que els partits no els vaig veure mai en aquell bar... Però els veus normalment? O ahir era un experiment? Bueno, no, no, no, de tant en tant, de tant en tant. Però normalment els miro a casa o a casa d'algun amic. Ets I llavors... futbolero, tu? Poc, poc. poc. Eh? El que passa que els... quan, quan arriba aquestes alçades de la temporada i la cosa eh? va bé, sí, sí que els vaig... Mira, Mira tens desllestes, sí, molt bé. Sí. <laughs> no, llavors el que em va sorprendre va ser l'actitud d'alguns personatges, perquè amb el, el, el, el darrer gol del Paris Saint-Germain un senyor va cridar ¡Mercenaris! Que ningú va acabar d'entendre el que... I un tio que seia al meu costat em va comentar així al cau d'orella em va dir... Són jugadors de cantera. Serà pel urdu. I aquesta és la frase amb la que ens quedarem aquesta setmana. O sigui, són jugadors de cantera. Jugadors, eh? Jugadors. Uh -huh. Són jugadors de cantera. Jugador es refereix als jugadors. O sigui, és la persona que juga a algun joc, en aquest cas els futbolistes, no? Quan diu de cantera, la cantera és... El, el, el, en castellà, en la traducció directa seria pedrera. Però l'Optimot recomana que no s'utilitzi... Uh, Pedrera, perquè Pedrera en català només s'entén com el lloc on, on, on s'extreu pedra, no? Sí, una, I, per una tant, tant... pregunta, què és això que has dit abans, l'octimots... L'Optimot és, bueno, és un servei lingüístic de la Generalitat que, si vols, entres i, i pots fer consultes de, lingüístiques eh, personalitzades. Sí, senyor. Sí, home, gratuït. Bueno, gratuït, i els pagues els impostos, sí. suposo. Sí. Sí. Sí. No, no té càrrec afegit. Eh. Exacte, exacte. L'Optimot. Sí, sí, sí, no, és, és fantàstic. És, és, un, és un servei eh, realment espectacular. Uptimot. Uptimot. I el que recomanen és que, diguem, planter. Què digueu? Sí. Planter. En comptes de, de cantera en castellà diguem planter. Plantes, no? quan... sí, o sigui, en lloc planter... d'abans de... que pedrera. Exacte. Perquè pedrera només s'utilitza per parlar de llocs on hi ha pedres. Mm -hmm. Com pedrals també és un lloc on hi ha pedra. És veritat. Molt bé, molt bé. I llavors, la tercera part de la frase, bueno, la segona part diu, serà pelurdo, i, i aquesta paraula pelurdo és un castellanisme que s'hauria de traduir com a pellús o taujau, o sigui, la persona aturada i curta de gambals. Diguéssim que la frase que estava dient el meu company de taula era, són futbolistes del planter. Serà pellús que per dir això, hauria pogut dir... Perquè, clar, s'està referint a que, a que no són mercenaris, els no. jugadors del Barça, sinó que són gent de la casa. De la per casa, tant, eh, podria haver dit... Clar, d'aquest grup, om se'n refia perquè són criats a la masia. No? Ah, no. Sí. Ah, o no hi són només pels calers, aquests nanos són culers. Ah. O també... Puc advocar, en sa defensa, sentiment de pertinença. Molt bé. Que queda com supernustrat. Que no se'n facin no? samarretes d'això, al Barça, sí. ara que ho has dit. Sí, lo dels colers i els calés és una rima és molt fàcil però bé, bueno, en fi. Ens agrada, també. Sí. Ara, jo, jo he anat més enllà i em sembla que aquest nano parlava d'aquesta manera estranya perquè m'estava intentant explicar un missatge molt més profund. Deia, són jugadors de cantera, serà pel urdo, jugadors. Llogadors són les persones que lloguen, no? Llogadors, de tota sí. la vida. La, una persona que dóna o pren un lloguer, per tant, és, o sigui, que paga un preu convingut mitjançant el qual el propietari d'una cosa en, en serveix l'ús, no? Per, o sigui, això per un cantó. Llogadors de què? De cantera. La cantera, a part de, de ser una mala traducció del castellà, diguéssim, seria les ganes de cantar. Tinc cantera, Sí, no? sí tinc cantera, sí. hòstia. Doncs, llavors, llogadors de cantera són les persones que paguen per tenir ganes de cantar. Mm que suposo que era una metàfora, i volia dir que era gent que pagaria per cantar, no? Hòstia, pagaria jo per cantar en llogada de cantera, hòstia. Uh -huh. I llavors ve la segona part, que és la, la, on, on jo veig que aquí hi ha el gir total de la frase. Els o sigui, palurdos, no? Aquest pal urdu... El pal és una peça de fusta dreta rodona d'una sí, certa llargària, uh -huh. també hi ha un bastó de golf, i el pal de fregar, el pal de paller... El pal de la porteria, mm. que, bueno, és igual, no, no, no va amb el partit. El pal no, i el travessé, dos bé. pals i un travessé. Molt bé. Però també un pal és cada una de les varietats tradicionals del canter flamenco. És veritat. Sí, quin pal. pal, el pal. Sí, I, per sí. tant, si diu un pal urdu, urdu és la llengua hinduària, anàloga al ah. hindi, que, eh, influïda pel vers, es parla a l'índia i el paquistan. De fet, és la llengua franca del paquistan. Per tant, el pal urdu seria la varietat del flamenc paquistanesa. I, clar, sí. em direu, i de què punyetes està parlant? Doncs... Poca broma que existeix la varietat del no, flamenc paquistanès. No, no, és bo. O sigui, hi havia un personatge que és Muhammad Aziz Baluch, un paquistanès que als anys 30 va aterrar a Andalusia i va quedar sorprès quan va sentir el cantejondo perquè li va recordar les melodies de la seva terra, o sigui, de, de, del Sind, que és la regió de l'Àsia Marí digital que actualment uh -huh. és la província sí. del Pakistan on hi ha Karachi, vaja. A la zona aquesta va quedar subjecte al Califat de Damasc i el de Bagdad durant el segle VIII, eh? i el senyor Aziz va extreure d'aquí una teoria sobre l'origen síndic del flamenc, perquè, segons ell... Eh, o sigui, ell, que, per cert, el tio realment, l'Aziz Baluch, aquest, va, va, va deixar petjada a Andalusia, es va, es va fer amic de Pepe Marchena, que als anys 30 era, era un dels grans del flamenco, i, i el, el Marchena aquest el va tenir, el va instruir i li va ensenyar coses... I va, ser, va, va arribar a ser conegut com a Marchenita. Les Is aquest. Bueno, total. Que la gran connexió que, que a vegades ja s'ha fet d'intentar eh, ajuntar la cultura de l'indostan amb el flamenco, eh, que normalment s'explica a partir de les migracions del poble gitano, aquest senyor la va carregar les espatlles d'un curiosíssim personatge del segle VIII que es deia Abdul Hassan Ali Ibn Nafi, que és conegut com a Ziriab. Ziriab en vol dir marlot, o sigui, el màster de la merla. I uh -huh. és perquè el tio era molt fosc de pell i cantava molt bé, per tant, uh -huh. com que els, els marlots canten molt bé. Tots els borratxos us recorden, és, aquells ocells que canten la matinada quan tornes de festa, són els marlots. Ah, ah com ho sap. Bé, doncs Ziriab, que era músic, poeta, gastrònom i cantant, segurament d'origen curt, es va criar a Bagdad i després de molts peribles i moltes històries va acabar l'acord d'Abderramán II, a Còrdova. I allà va, es va fer molt famós i, i, i, i bueno, es veu que va portar totes les modes de, de l'època que era el serrell, eh, beure'n copes de vidre, mm. coses així curioses. També va ser el fundador del primer conservatori de, del món islàmic, és, bueno, és un personatge curiós, i el senyor Aziz Balouch diu que Ziriab va ser el primer en, en fer el flamenco, diguéssim, que a partir dels ensenyaments que va deixar eh, el, el d'això de Còrdoba, el conservatori de Còrdoba, s'ha recreat el flamenco, sí sigui que el flamenc ve d'aleshores. Sí, tant. Total, que no sé si això és veritat. Però el que sabem és que realment existeix un... Un, un, un pal... no sé si és veritat, això ho has trobat documentat algun lloc. Sí, sí, de fet hi ha, no un, un, disco, hi ha un disco del senyor Aziz ah, Beluig, editat a Barcelona, en què el tio canta un fandango en urdú. Ostres. O sigui que... Això ho dia, eh? Podríem dir que el noi del meu bar m'estava dient -hi. Pagarien per tenir l'instint de cantar. Serà un fandango del Marxenita? <ríe> que per això hauria pogut dir... El sentit arrendatari que els empeny en tonal cant... És l'instint originari provinent del Pakistan <ríe> O també <ríe> Estadans de la Salmòdia com uns àngels entre els nimbos? Potser fan una paròdia de les cançons del riu hindus. Molt bé, sí senyor, eh? Absolutament brillant. brillant perquè tu pensaves que t'estaven parlant de futbol, Sí, i no, no t'estaven no, no. descobrint Estaven, aquí tota una exactament. història. Era, era el tema de les Is, que, de fet, el disc és trobable, em sembla, de segona man, a algun lloc estrany. Això és l'objectiu que tenim abans d'acabar la temporada, trobar aquest disc. Val, a veure a quin preu està. <ríe> poema, va. La trona del cacic retrona de termini a cada esparracada de tapeïts païts. Bacons sabacanal de menes de domini i mola i humilia els sospitats petits. Ensupervit, i el tio té el zel que se li amb vera reverència tant al criat adscrit com l'incaut liberal que cal que s'encamini a veure com un deure que no hi pot treure pit. Per revocar el rebec, li aporta un patrocini que el fa callar i el colla, per congru i agraït. I així s'està en l'estatus per l'hàbil hàbit cínic i sembla natural el seu malmenaínic. Viu el seu senyoriu com vici vitalici i el trist trim que el manté com sacre sacrifici. Ostres! No sé si és més complicat, compondre'l o llegir-lo. Perquè t'ha sortit molt, molt musical, aquest, eh? Sí, la intenció. Podríem dedicar, de fet, a la, a la, a la Cristina o als de Ferradial, que són no, els cacics d'avui en dia. Doncs vinga, per la no. Cristina, que està tenint una mala tarda. Exacte. Que vagi molt bé, Pedrals. Gràcies.